כן, אז היום אנחנו ביום רביעי, השש, שישה עשר למרץ 2016, ואנחנו נפגשים כאן בבית הקהילה בית בני ציון בתל אביב, לחסות בכנפי, תחת כנפי אלוהים, אמן? אמן. ולחסות, וזה אומר לקרוא את דברו ולעשות את מה שהוא אומר. אנחנו ממשיכים ללמוד בספר ישעיהו, ישעיהו הנביא מי יודע מה, מה המספר של השיעור היום, נראה אם אתם זוכרים לא לא לא, היום אנחנו כבר בשיעור שלושים אבל זה חלק ג' של פרק שלושים בישעיהו זאת אומרת אנחנו כבר, זה השיעור השלישי שלנו בפרק למד בישעיהו אנחנו לא גמרנו את כל הפרק הזה, אנחנו עברנו עליו בשני שיעורים הקודמים וגם בשיעור הזה ואנחנו נמשיך היום את החלק השלישי. מה? כל כך דומה לאימא שלך. אה, באמת? ממש. עכשיו אנחנו נעבור לישעיהו אם... עם... זהו, שתוכלו לראות את זה. אני רוצה להזמין את כולם לבוא ולהתפלל ביחד, יש לנו כל כך הרבה להודות לאלוהים על מה שהוא עושה בשבילנו. ואנחנו נתפלל ונודה לו. אבינו שבשמיים, כנראה שמך אדוני. הערב הזה של יום רביעי, אנחנו נפגשים פה בבית שלך, בבית בני ציון, כדי להודות לך אבא, בשם של ישוע המשיח, על הנפלאות שאתה עושה בחיים שלנו. אנחנו רואים מדי יום ביומו כמה שאנחנו חסרי אונים, וכמה שאנחנו תלויים בך, וכמה שאנחנו זקוקים לך. ואנחנו מודים לך אבא שאתה מראה לנו שכשאנחנו פונים אליך יש לנו אוזן קשבת אנחנו מודים לך שאתה תמיד שומע אותנו ותמיד עונה לתפילות שלנו כי אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך והערב הזה אנחנו רוצים להביא לפניך את נטע אמא של נדין שהיא אבא עברה תאונה מאוד מאוד קשה, ואנחנו מבקשים שתמשיך לחזק אותה כמו שאתה עשית עד עכשיו, ואנחנו רואים שיש שיפור. ואנחנו מבקשים, אבא, שאתה תמשיך להיות איתה ועם הרופאים ועם כל הטיפולים שהיא עוברת, <מח> כדי שיום יבוא אבינו שבשמיים והיא תעמוד על הרגליים ביחס איתנו פה בקהילה, היא תהלל אותך ותשאיר לך ותפתח את הלב שלה אליך ותדע שאתה זה שנותן חיים. ואז אתה שמקים חולים, ואתה שמרפא חולים, ואתה זה שאבא שמושיע את המתים ומחיה אותם. Mm -hmm. אני מודה לך אבא על המשפחה שלה גם, מודה לך על המשפחה של איליה, על הילדים שלה, על, ה... mm -hmm. על, ה... על הנכדים שלה. אני מבקש אבא בשם של ישוע המשיח, שכל המשפחה הזאת תיוושע. Mm -hmm. אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, בשם של ישוע המשיח. אנחנו מבקשים גם שתהיה איתנו הערב הזה בצורה מאוד מיוחדת, שאנחנו מזכירים את נטע, גם התפילות שלנו, גם המחשבות שלנו, ושהאהבה שלך, אבא, תשבור את כל החומות ותנצח את כל המחלות ואת כל הדברים הקשים. תודה לך על הכל. השם של ישוע המשיח. אנחנו גם מבקשים, אבא, שתאיר את המחשבות שלנו, שאת הלב שלנו יהיה פתוח לקבל את המילה שלך. השם של ישוע המשיח, אמן ואמן. אוקיי, אז אה, בחלק הראשון והשני, אם אתם זוכרים, של הפרק שלושים אה, בישעיהו, ענת אה, מוזמנת לשבת, אה, אנחנו ראינו, ואם אתם זוכרים, אנחנו אה, קראנו בספר ירמיהו, אנחנו ראינו את התוצאות, תוצאות של מרד של עם של בני ישראל באלוהים, למרוד באלוהים, זאת אומרת אתה יודע מה לעשות אבל אתה מחליט ללכת נגדו, במודע שאתה עושה את זה ומורד באלוהים. אנחנו למדנו בעצם על מי הם היו צריכים לסמוך לפי דעתם וזה היה על אה, מצרים ומה הייתה התגובה שלהם לדברו של אלוהים, את זה אנחנו למדנו מתוך הפרקים ארבעים ושתיים וארבעים וארבע בספר ישעיהו ערב טוב לעדן היקרה ולאמה בלה שנכנסו <laughs> זה עתה אנחנו למדנו על העם שנותר ביהודה ועל הרצון שלהם לרדת למצרים <laughs> למדנו על העקשנות המילה הזאת עקשנות היא מילה שהרבה אנשים אה, סובלים ממנה בעצם באופן אישי וגם סובלים מאחרים שהם עקשנים בחיים שלהם. עקשנות היא אה, מילה שמראה כמה חזק רצון יכול להיות. לפעמים רצון של בן אדם יכול להיות כמו <laughs> הוא יכול להיות עקשן שאי אפשר לשנות אותו. ואנחנו ראינו את זה אצל בני ישראל. להתעקש להישאר בדרך שלהם ולמרוד באלוהים במודע בו ובשליח שלו ירמיהו עד כדי כך שהעם אם אתם זוכרים העם בעצם מודה שבזמן שהם עבדו אלילים המצב שלהם היה עוד יותר טוב הם אומרים לירמיהו מאז שאנחנו הפסקנו לקטר למלכת השמיים המצב שלנו היה, התחיל להיות יותר גרוע בעיניים של העם ירמיהו לא רצה בטובתם ואנחנו דיברנו עד כמה זה חשוב שהסמכות של אלוהים תתגלה אצל ילדים כבר בגיל קטן ואיך הסמכות הזאת מתגלה? על ידי ההורים שלהם ובעצם וה... כן אמרו שאפילו בעלם בעדם, נשים עשו את זה, נכון, ואמרו שאפילו בעלם אה, בעל. נכון. זה ממש בע בעלים שלהם. הבעלים שלהם, נכון. נשים של מיכאל. במצב כזה בעצם, מצב של מרד, אנחנו מסתכלים על עצמנו ואנחנו... אה, הרבה פעמים מורדים באלוהים, אבל אנחנו לא ממש מצליחים לראות את עצמנו באור הנכון. ואלוהים אוהב אותנו כל כך, שהוא רוצה לגלות לנו את האמת כולה, כדי שאנחנו נדע את המצב שלנו. אבל הוא לא רק עושה את זה. כשהוא מראה לנו את המצב שלנו, הוא גם נותן לזה פתרון. הוא לא רק מראה לנו עד כמה המצב רע, אלא הוא גם מראה לנו איך אנחנו צריכים לפעול, בסופו של דבר. אז איך אנחנו נראים בעיניים של אלוהים כאשר אנחנו מורדים בו. הרבה פעמים ההיגיון שלנו גובר על מה שכתוב בדבר אדוני. ומה אני מתכוון? אנחנו קוראים את מה שכתוב, אבל ההיגיון שלנו אומר לנו משהו אחר. לא נראה לנו שמה שאלוהים אומר מתאים למשהו הגיוני בחיים שלנו. אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מה באמת זה באמת אלוהים, מה שהוא התכוון? זה באמת מה שהוא אומר? המציאות מראה אחרת. אנחנו לא באמת מאמינים שהמצב שלנו עד כדי כך גרוע. זה לא יכול להיות שאלוהים רואה אותנו ככה, אבל אלוהים יודע הכל, והוא יודע בדיוק את הבעיה. וכשאני אומר את זה, אני מדבר על דיאגנוזה, אוקיי? אתם הולכים לבדוק את עצמכם, אתם רוצים לקבל את חוות הדעת. המדויקת ביותר. אתם לא רוצים שמישהו יבוא ויגיד לכם, אה, זה סתם שטויות, קחי אקמול, עד הבוקר זה יעבור לך. ואת זה זה אומרת, זה לא, זה לא, זה לא יכול להיות. אני יודעת שיש פה איזה משהו חמור מאוד, אני רוצה דיאגנוזה של מישהו, אני רוצה חוות דעת שנייה. אני רוצה, מדוע אנחנו רוצים דיאגנוזה אמיתית? מכיוון שאנחנו באמת רוצים לדעת מה הבעיה. ולמה? כי כשאנחנו יודעים מה הבעיה, לפחות אנחנו יכולים לדעת איזה פתרון היא צריכה לקבל. ולכן כשאנחנו אה, רוצים לדעת מה המצב הרוחני שלנו, אנחנו לא יכולים לבחון את המצב הרוחני שלנו על פי, על פי ראותנו, על פי מה שאנחנו רואים. <מח> האם אתם יכולים להסתכל על עצמכם ולהגיד, אני חושב שאני נמצא במצב <מח> רוחני נפלא, <מח> אני חושב שהמצב הרוחני שלי נהדר, <מח> אני לא צריך אפילו לדעת יותר, מספיק לי תפילה אחת בבוקר וזהו. האם, האם אנחנו יכולים באמת לדעת בצורה טובה את המצב הרוחני שלנו? על פי מי אנחנו, איך אנחנו יכולים בעצם לבדוק את המצב הרוחני שלנו? על פי מה? איך אנחנו יכולים לבדוק? בבקשה, יש לנו סרגל. לסרגל הזה קוראים דבר אלוהים. אם אתם באמת רוצים לדעת מה המצב הרוחני שלכם, תנו לאלוהים לבדוק את זה. אלוהים מודע לכל בעיה שמפרידה אותנו ממנו. הפרקים, השתי שיעורים הקודמים שלמדנו, החלק הראשון והשני, אנחנו ראינו עד כמה בעצם הקיצוניות בין מה שאלוהים מצפה לבין מה שהוא מקבל. אלוהים מצפה למה שהוא, אבל מצד שני העם מחזיר לו משהו אחר לגמרי. יש כאן בעיה של מודעות מאוד מאוד נמוכה של העם למצב שלהם. אלוהים רואה את המציאות כפי שהיא באמת. אני רוצה עכשיו דווקא לחזור לפרק הראשון בישעיהו. שמה, מהפרק הראשון, אלוהים בעצם עושה דיאגנוזה על המצב של העם שלו, ומראה להם בעצם מי ומה באמת המצב הרוחני שלהם. חזון ישעיהו בן אמוץ, פרק ראשון, פסוקים אחד עד תשע. אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו ומלכי יהודה. שמעו שמיים, הנביא אומר. והאזיני ארץ כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. אתם זוכרים איך התחיל פרק ל'? איך התחיל פרק ל'? או בנים סוררים. ככה התחיל. ככה. אנחנו רואים פה כבר בפרק הראשון בישעיהו את הדרך שאלוהים רואה את העם הזה. פסוק שלוש, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. הבהמות יודעות מי הבעל הבית שלהם, אבל אלוהים אומר, וישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אנשים שחיים בחוסר מודעות מוחלט. אתם יודעים כמה אנשים כאלה חיים בתוכנו? אנשים שבכלל לא מודעים, שהלב שלהם, החזה שלהם מתנפח והם אומרים אנחנו יהודים, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מקבלים הכל, אנחנו העם הנבחר, אנחנו, אנחנו, אנחנו, איך אנחנו נראים בעיניים של אלוהים? הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות צעד אחד אחורה ולהגיד רגע אחד, שנייה אחת, אני רוצה לדעת איך אני נראה לא בעיניים שלי, של עצמי, או בעיניים של המסורת, או בעיניים של בני אדם, איך אני נראה בעיניים של זה שיודע הכל? פסוק ארבע, הוי אלוהים אומר, אתם זוכרים את הקריאה של הוי? כמה פעמים אנחנו מדברים וכמה פעמים אנחנו נפגשים במילה הזאת? קריאת, <קריאת הכאב והתסכול של אלוהים? הוי, גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, <קריאת> מה הרגש הראשון שאתם, קור... שאתם מרגישים שאתם קוראים את הפסוקים האלה? אם תהיו כנים עם עצמכם, אתם ישר מרגישים שזה מדבר על כל אחד אחר חוץ מאשר עליכם, נכון? זה הרגש הראשוני. כי אף אחד לא רוצה להאמין שהדברים האלה שמדובר פה, מדבר עליו. תמיד אנחנו רוצים להסתובב ולהגיד, רגע, are you talking to me? אתה מדבר אליי? אני כזה? אף אחד לא רוצה לחשוב שאלוהים פונה אליו בפסוקים האלה. אבל אלוהים מדבר פה לעם שלו. ככה נראה העם בעיניים של אלוהים. הבנים הסוררים שאנחנו דיברנו עליהם בתחילת הפרק, פרק ל', אין שום דבר טוב שאלוהים יכול להגיד עליהם, כלום. מזכיר לכם משהו? אולי מהמכתב השביעי ללאודיקאה? אוקיי? לאלוהים אין שום דבר כמו שלישוע לא היה שום דבר טוב להגיד במכתב האחרון שלו לקהילה הלאודיקאית. הטענות של אלוהים כלפי העם מאוד מאוד קשות. בפסוק האחרון, בשאנחנו, לקטע הזה שאנחנו קוראים עכשיו, בפסוק תשע, כתוב, לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו, לעמורה דימינו. למי האלוהים משווה את העם? <תקופו> לאלה שמה הוא עשה להם? <תקופו> מה היה הסוף שלהם? השמיד אותם, מה נשאר מהם? כלום, הם הושמדו לג... לגמרי. הצורה שאלוהים מסתכל בעצם על העם היא בעצם שהעם נמצא בצרה צרורה, ומה הסיבה לכך? הבנים הסוררים האלה לא סופרים אותו, איך שאומרים בסלנג הישראלי העכשווי. מה זה נקרא לא לספור את אלוהים? אנחנו קוראים שבעצם בפסוק שתיים בפרק שלושים אלה שהולכים לרדת מצרים ולא שואלים אותי ופי לא שאלו <אז> לא, לא, לא מתייחסים אליו אלוהים יודע אה, את הדרך הטובה ביותר הוא אומר להם אבל הם עושים מה שהם רוצים <אז <אז את הפירוש הזה של בנים סוררים אנחנו אם אתם זוכרים אנחנו השווינו אה, לתורה בספר דברים מה עושים לבן סורר הוא שהוא לא שומע להורים שלו, <שמע> לפי מה שאלוהים אומר, הגיע לו העונש המקסימלי, כמו שהגיע לסדום ועמורה. <שמע> העונש המקסימלי זה, אתה לא נמצא יותר עם אלוהים, <שמע> זה העונש המקסימלי. ומה זה נקרא לא להיות יותר עם אלוהים? <שמע> זה נקרא לא <לו> להיות קיים. <שמע> מדוע? מכיוון שהוא נותן חיים. <שמע> מי שמזלזל באלוהים, <שמע> לא יודע בעצם לאיזה נישה הוא מכניס את עצמו. <שמע> וזה גם חלק מהחוסר מודעות. פסוק חמש עשרה בפרק שלושים, פסוק חמש מגלה לנו את החלק הראשון, תשימו לב, של פתרון העיוורון הרוחני שלקה בו העם, אוקיי? פרק. החלק הראשון של הפתרון פרק. הרוחני. פרק. התוכנית של אלוהים הייתה כזאת: כה אמר אדוני קדוש ישראל, איך אתם מקבלים את הישועה שלכם? בשובה ונחת תיוושעון, בהשקט ובבטחה תהיה קבורתכם ולא רציתם, ולא רציתם. איך הם היו אמורים להיוושע? כמו שהוא תיאר, כמו שאנחנו קראנו, שירמיהו אמר להם? תישארו פה, תסגירו את עצמכם, אתם תישארו במקום, אני אדאג לכם, אתם תהיו איתי בשקט, בשלווה, כל אחד בבית שלו, אני מבטיח לכם, אבל זה לא הגיוני. סליחה, זה לא הגיוני, אנחנו מכירים את הבבלים מה הבבלים כאלה טובים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם? תשכח מזה ירמיהו, אתה שקרן, אתה רק רוצה להרוג אותנו כל זה אני אומר מתוך מה שאנחנו קראנו בשיעור הקודם התוכנית של אלוהים הייתה שהעם נבטח בו לחלוטין נבטוח באלוהים לחלוטין בזמן של ישעיהו אגב, זה לא היו הבבלים בזמן של ישעיהו אלו היו האשורים שאיימו על עם ישראל והתוכנית של אלוהים הייתה שהם יראו הר... את הכוח שפועל בחיים של עם ישראל. הביטחון באלוהים היא הדרך, עכשיו אני רוצה, אני אגיד את זה לאט כדי שאתם תשמעו את זה ותבינו. הביטחון בעצם באלוהים זה הדרך, אם יש לכם ביטחון באלוהים, זאת הדרך שאתם נותנים כבוד לאלוהים על פני האלילים של העולם. אם העולם עושה השוואות, יולנדה מול מישהו שלא עובד את אלוהי ישראל, האם יולנדה בוטחת באלוהים או בוטחת באלוהי העולם הזה? אמן. לכן העולם רואה את זה ונותן כבוד לאלוהי ישראל, וזאת המטרה שלו. הרבה מאוד אנשים מופתעים לגלות שלאלוהים יש מטרה אחת, הוא לא רוצה להתנקם באנשים רק כדי להראות שהוא יותר חזק מהם, הוא לא עושה את זה. אלוהים לא רוצה לפגוע באחרים כדי להראות, תראו כמה אני חזק, אלא הוא רוצה להראות לכולם בעצם שהוא חזק כדי שהם יצטרפו אליו, כדי שהם יראו שהם חיים חיים של הבל. חיים שאי אפשר לסמוך על החיים האלה, יום אחד אתה חי על הרגליים שמח ומתכנן תוכניות למחרת. ולמחרת אתה שוכב בטיפול נמרץ עם מחובר למכונת הנשמה. <שמע> האם אנחנו יכולים לסמוך על מה שהעולם הזה יכול לתת לנו? <שמע> זה, כמו, זה כמו להיות בתוך בריכת שחייה עם כריש שמסתובב בפנים. <שמע> אתה אף פעם לא יכול לדעת מתי <שמע> הוא יתקוף אותך. <שמע> זה החיים בעולם. הסיפור המפורסם שאנחנו נקרא אותו היום בספר מלכים ב' פרק 18, 1 עד 7 שאגב הוא גם נמצא בספר ישעיהו קצת יותר הלאה המלך חזקיהו המלך שבטח באלוהים יכול ללמד אותנו רבות על החשיבות של הביטחון באלוהים וגם אתם יודעים עוד משהו? על, לא רק על החשיבות של הביטחון באלוהים, גם על החשיבות של המשמעות הזאת. זאת אומרת, כמה חשוב שאנחנו נדע את המשמעות של זה. בואו נתחיל לקרוא מפסוק אחד, okay. ויהי okay. בשנת שלוש, היום אנחנו נקרא די הרבה מזה, אז okay. תישארו איתי, אוקיי? Okay. תפתחו את התרגומים שלכם מי שרוצה. Okay. מלכים ב', פרק שמונה עשרה, מאחד עד שבע, אנחנו נקרא את כל הפרק okay. ה... כנראה היום. והיא בשנת שלוש להושע בן אלה מלך ישראל ומלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. בן עשרים וחמש שנה היה במולכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים ושם אמו אבי בת זכריה. פסוק שלוש ויעץ הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות. כמה תמיד זה, זה נשמע לי כל כך טריוויאלי שכשמלך כתוב עליו שהוא עשה את הישר בעיני אדוני, מה שהוא עשה בעצם, ניסה לתקן את העבודת אלילים של עם ישראל. תמיד יש לזה משהו שקשור לעבודת אלילים, לעבודה זרה של אלוהים אחרים. אז מה הוא עושה? הוא שובר את הבמות, המצבות, וכורת את העשרה, והוא הורס את הנחש הנחושת שעשה משה, כי מסתבר שעד הימים של חזקיהו, בני ישראל היו עובדים את הנחש הזה, מקטרים לו, אתם יכולים להאמין הנחש הנחושת, אתם זוכרים את הסיפור? נכון, אבל הם כנראה לא הבינו, הם, הם לא הבינו, כן, או יכול להיות גם שבמשך חותמם <אח> הם, הם שינו את, ה, את העמלה הנכונה, <אח> כי בהתחלה הם ידעו שהם <אח> מתאפים על הנחש הזה, באמונה <אח> אלוהים תפסוק על העניין הזה. נכון, נכון. זאת אומרת בהתחלה מה שאלוהים אמר זה לא להשתחוות לנחש הזה ולתת לו את הכבוד אלא להביט עליו ורק האמונה שאתה בעצם מביט על הנחש אז אתה מראה את האמונה שלך באלוהי ישראל. אנחנו רואים שהוא גם הרס את זה. שימו לב, כתוב בפסוק חמש את המוטיבציה שלו באדוני אלוהי ישראל בטח ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו כמה ביטחון היה לחזקיהו באלוהים? היה לו ביטחון ממש ממש גדול באלוהים עד כדי כך שכתוב שלפניו אף אחד לא היה כמוהו וגם אחריו לא פסוק 6 מסביר לנו גם למה מה כתוב בפסוק 6? וידבק באדוני וידבק בו ולא שר מאחריו וישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה. והיה אדוני עמו בכל אשר יצא, ישכיל וימרוד במלך אשור ולא עבדו. אנחנו רואים כאן שהמלך חזקיהו ממש דבק באלוהים. ומה זה נקרא לפי מה שאנחנו קוראים בפסוק הזה לדבוק באלוהים? יש כאן יותר מדי דו-שיח שקורה פה בין... אני אחכה, אני אחכה. אני מחפש את זה ברוסית, ומסתבר שזה לא מלכים ב', בספר זה מלכים ארבע. אין ארבע. אה, ברוסית יש? אין שמואל. אין ספר שמואל. אוקיי, לא משנה, אז נתרכז בעברית, אוקיי? לא, רוצה לקרוא, להבין מה אתה אומר, והיא לא יכולה. אז תסביר לה. אתה... יושב ליד, אז תסביר לה. יש לך תנ"ך בעברית? מה זה נקרא לדבוק באלוהים? כתוב שלדבוק באלוהים זה לעשות את מה שהוא אומר זה לא משהו אחר, כתוב כאן שהוא שמר את המצוות שהוא ציווה את משה בקיצור הוא עשה את מה שאלוהים אומר לדבוק באלוהים זה לעשות את מה שהוא אומר ואנחנו רואים שבעצם זה המפתח להצלחה אתם לא יכולים להגיד אני בוטח באלוהים אבל לא לעשות את מה שהוא אומר ואז בפסוק שבע אנחנו רואים שאלוהים היה איתו בכל אשר יצא, בכל אשר יצא ישכיל, זאת אומרת הוא מצליח בכל מה שהוא עושה, בכל מה שהוא עושה עכשיו מה עוד דבר אחד הוא עושה? הוא מורד במלך אשור ולא עובד אותו מה קורה בעצם כשיש מצב כזה? שאנחנו מראים שאין לנו פחד ואנחנו בוטחים באלוהים, האויב אף פעם לא יושב בשקט. אם אתם מראים ביטחון חזק באלוהים, האויב יעשה הכל כדי לערער את הביטחון הזה, נכון? זה גם מה שקורה פה. מה? יפה, אז בואו נראה כאן בסיפור הזה, פסוק שבע עשרה, אנחנו כבר נמצאים בשבע עשרה, קפצנו לשבע עשרה. וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקה, רב שקה. מן לחיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים ויעלו ויבואו לירושלים ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסילת שדה כובץ. הם באים עכשיו להפעיל לחץ מאוד מאוד גדול על מי שבוטח באלוהים ושימו לב בדיוק מה הם אומרים <עוד <עוד> ויקראו אל המלך ויצא אליהם אליקים הם קוראים אל המלך אבל מי שיוצא אליהם זה הכהן הגדול אליקים בן חלקיהו שהוא בעצם אשר על הבית, ושבנה הסופר ויוח בן אסף המזכיר. ואז euh, הוא פונה אליהם השליח של המלך האשורי ואומר אליהם, ויאמר אליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו. כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? שימו לב לשפה. מי בדרך כלל מדבר ככה? הנביאים היו מדברים ככה. הם היו אומרים, כה אמר אדוני. הם, ואתם שמים לב שרב שקה יודע עם מי הוא מדבר הוא מדבר ליהודים באותה שפה שהנביאים מדברים אליהם שישעיהו היה אומר לעם כה אמר אדוני <תקל> עכשיו פה רב שקה אומר להם כה אמר מי? <תקל> המלך הגדול, מלך אשור <תקל> מה הביטחון הזה אשר בטחת? האם הוא יודע שאנחנו בוטחים או לא? הוא יודע, נכון? אומר לו מה אתה חושב שאתה אומר שאתה בוטח באלוהים? איזה מין ביטחון זה? <תאז> פסוק עשרים, אמרת אך דבר שפתיים עצה וגבורה למלחמה. אתה על מי בטחת כי מרדת בי? המלך, הוא בא מהמלך ואומר לו, תגיד לי, על מי אתה סומך שאתה מעז למרוד בי? המלך אשור אומר, אומר לו. אתה הנה בטחת לך עכשיו השקר. שקר. אתה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים, אשר ישמך איש עליו ובא בחפון קבע, כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. עכשיו הוא מנסה בשקרים להגיד לו, תשמע, אתה לא בוטח באלוהים, אתה בוטח במי? <מצרים> במלך מצרים. מצרים. האם הוא בוטח במלך מצרים? מצרים? לא, אנחנו קראנו <מצרים> כמה פסוקים לפני זה, במי הוא בוטח? <מצרים> באלוהים. <מצרים> יותר מכל מלך אחר אשר היה מאז ומתמיד. אח האויב פועל, מנסה לערער את היסודות שלנו. על מי באמת אתה סומך? אז קמה יולנדה ואומרת, אני סומכת על אלוהים. והשטן והוא אומר לה, כן, אני מפטר אותך מהעבודה, בוא נראה על מי תשמחי. או בוא נראה, אני עושה לך איזה משהו, בוא נראה אם את תשמחי עליו. אבל את לא באמת סומכת על אלוהים, את סומכת על הממון. את סומכת על מה שיש לך. השטן תמיד מנסה בשקרים שלו לערער את היסודות עליהם אנחנו עומדים. ואל תשכחו, ואני אומר לכם את המילה הזאת מניסיון. באמת, אל תאמינו לאף מילה שהוא אומר. ותכף תראו שאנחנו נקרא גם למה. כי המלך חזקיהו ידע את זה, ואנחנו גם נבין גם למה. וכי תאמרון אליי, פסוק 22, אם אתם, אז הוא אומר להם, אם תבואו ותגידו לי, אל אדוני אלוהינו בטחנו, הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו ויאמר ליהודה ולירושלים לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים. הוא אומר להם עכשיו, הוא אומר לו, אז, אוקיי אתם, אולי לא עם מצרים אבל אתם אומרים שאתם בוטחים באלוהים? <אח> האלוהים הזה שחזקיהו הרס את כל הבמות והמזבחות ואמר להם תשתחוו לאלוהים בואו ניתן לכם הצע... הצעה יותר טובה, פסוק 23, תשימו לב ואתה יתערב נא את אדוני, בוא תהיה איתנו, תצטרף אלינו ואני אתן לך אלפיים סוסים, אם תוכל אפילו לתת עליהם רוכבים כמה סוסים שאתה רוצה, אפילו אין לך מספיק רוכבים לתת עליהם ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים ואז בפסוק עשרים וחמש, בכלל החוצפה שלו עולה עד לגמרי, מה הוא אומר? המבלעדי אדוני עליתי על המקום הזה להשחיתו? אדוני אמר אלי תעלה על הארץ הזאת והשחיתה. כמה שקרים עד עכשיו אנחנו ראינו פה? הרבה מאוד. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית, פסוק עשרים וידבר ויאמר. שמעו דבר המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך אל יסי לכם חזקיהו כי לא יוכל להציל אתכם מידו ואל יבטח אתכם חזקיהו אל אדוני לאמור הצל יצילנו אדוני ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו איתי ברכה הוצאו אליי, ואיכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש ממי בורו. עד בואי, ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן וטירוש, ארץ לחם וכרמים, ארץ זית יצהר ודבש, וחיו ולא תמותו, ואל תשמעו לחזקיהו, כי הוא יסית אתכם לאמור, אדוני יצילנו. ההצל הצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור? איה אלוהי חמת וערפד, היה אלוהי, אלוהי ספרווים, הנה ועיבה, כי הצילו את שומרון מידי? מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי, כי יציל אדוני את ירושלים מידי. רב שקא מדבר אל העם את מה שהמלך אומר, הוא מכנה אותו הגדול, הוא פונה אל העם באותה צורה בדיוק שהנביאים פונים אליהם. כה אמר המלך הגדול, הוא מנסה לשכנע את העם לא לשמוע למלך שלהם, למה? למה שהוא אומר לעם אל תשמעו למלך? הוא רואה שמלך יהודה לא נכנע לו וזה עושה לו שם רע, זה עושה שם רע למלך אשור כולם אה, פוחדים ממנו חוץ ממי? חוץ מחזקיהו הוא אומר ליהודים אם תצטרפו אליי, החיים שלכם יהיו טובים הרבה יותר. איפה אתם שמעתם את ההצעה הזאת? איפה? מתי שאמרת? מתי שאמרת? דברי, למי? נכון, כשישוע עלה מן הירדן והלך במדבר, השטן אמר לו, אם אתה תשתחווה לי, אם אתה תצטרף אליי, תן לך את הכל, נכון. החיים שלך יהיו טובים הרבה יותר. המלך האשורי פועל ממש כמו נביא שקר, בדיוק. הוא מראה את עצמו כמלאך אור, נכון? הוא מראה את עצמו בצורה שהוא בעצם בא להציל את העם מחזקיהו. כמו שאתם זוכרים שאנחנו למדנו בירמיהו, שהעם בא ואמר לירמיהו אתה שקרן, אתה רוצה שהבבלים יהרגו אותנו. אבל העם אמר לו לא, אתה משקר, אתה מסית, אתה מוסת על ידי המזכיר שלך <אז> הוא מסית את העם לבטוח באלוהים, זה, זה האשמה שהמלך האשורי מטיח במלך חזקיהו. אתה מסית את העם לבטוח באלוהים. <אז> אתם בעצם מקבלים את זה כמחמאה, <אז> אבל המלך האשורי סנחריב אומר, אתם לא יכולים לתת למלך הזה להגיד לכם לסמוך על אלוהים. אתם תסמכו על מה שיש לכם, לא על איזושהי אמונה פרימיטיבית. אתם תסמכו על משהו אמיתי. <אח> בדיוק. <laughs> עכשיו אני רוצה שתשימו לב מה קורה, פסוק 36. והחרישו, אחרי כל הנאום הארוך הזה, <אח> העם לא אומר מילה. והחרישו העם ולא ענו אותו. כי <אח> לא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור לא תענו. מה המלך אמר להם לעשות? לא נדבר <אז> איתם בכלל, נכון? לא נתייחס אליו, <אז> לא להתווכח איתו. בקיצור, לא נתייחס אליו בכלל. <אז> ויבוא אליקים בלחלקיה אשר על הבית ושוונה הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו, הם באו אליו קרועי בגדים, ויגידו לו את דברי רבשקה. <אז> העם שכמו שאמרנו שומעים ולא עונים לו, הם לא מדברים איתו, הם לא מתייחסים אליו בכלל, הם מצייתים למצווה של המלך חזקיהו, מה המצווה הזאת? לא לנהל שום דו שיח עם האויב, מכיוון שהוא יודע בעצם שהמלחמה היא לא בין האשורים לישראל, אלא בין האשורים למי? זהו. המלחמה היא בעצם, הם באו לתקוף את עם ישראל, אבל מה הם באו לתקוף? את אלוהי ישראל. הכהן הגדול חלקיהו והמזכיר הם באים אה, קרועי בגדים אה, ולכן אה, אנחנו רואים שגם המלך עצמו כמוהם קורע את הבגדים שלו זה הפסוקים האחרונים אנחנו עכשיו עוברים לפרק 19 כבר המלך ששומע את מה שהם אומרים לו בעצמו גם קורע את הבגדים ויהי כשמו המלך חזקיהו ויקרא את בגדיו כולם שם הולכים עם בגדים קרועים הכהן הגדול, הסופר, כל המזכיר, באים למלך, מספרים לו, גם הוא קורע את הבגדים שלו. ומתכסה בשק. מה זה מתכסות בסק? אתם זוכרים מאיזה סיפור ידוע שהמלך קרע את הבגדים ושם שק? דווקא לא מלך יהודי. לא מלך יהודי. יונה, אתם זוכרים את הסיפור על ננבה? שהמלך, שמעו שננבה עומדת להרס מה המלך עשה, קרע את הבגדים שלו, שם שק. ואמר אפילו לשים שק על האחיות, שלא יאכלו ולא ישתו. Yeah. זה אות לאבל, בעצם אות לחרטה, לחזרה בתשובה. Yeah. כשאתה יודע שמשהו נורא עומד לקרות לך, yeah. אתה בעצם מראה את המצב האמיתי שלך. Yeah. הבגדים האלה לא יצילו אותך, yeah. הכיסא הגבוה של המלך לא יציל אותך. אתה זקוק עכשיו לאלוהים, אתה קורע את כל הדברים מעליך ונותן לאלוהים בעצם את הכבוד להציל אותך. <אכל> וישלח את אליקים אשר על הבית ושוונה הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים, <אכל> כולם מתכסים בשקים ובאים למי, אהה עכשיו זה חשוב, הם באים לנביא של אלוהים, אל ישעיהו הנביא בן אמוץ ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה אולי ישמע אדוני אלוהיך את כל דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוהים חי והוכיח בדברים אשר שמע אדוני אלוהיך ונשאת תפילה בעד השארית הנמצאה איזה פנייה מאוד נרגשת מהמלך לנביא ישעיהו ויבואו עבדי המלך חזקיהו אל ישעיהו, פסוק חמש, ויאמר להם ישעיהו, כה תאמרו אל אדוניכם, כה אמר אדוני, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גדפו, עוד פעם, שימו לב, מי, מי המלחמה, גדפו נערי מלך אשור אותי, אוקיי, <אז> okay? המלחמה היא נגדו, אלוהים אומר את זה באופן מאוד מאוד ברור, המלחמה <אז> היא לא נגדכם, הם באו לגדף אותי, הם באים להילחם נגדי. הנני נותן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלטיו בחרב בארצו. המלחמה בעולם הזה היא בין אלוהים לשטן. יש ספר מאוד מאוד מאוד חשוב שבשנת עד 2018 אנחנו נספיק לתרגם אותו בעזרת השם, העימות הגדול, שם מסופר כל המלחמה הגדולה בין אלוהים לשטן. והמלחמה הזאת, המלחמה הזאת תסתיים כמובן בניצחון של אלוהים. העם של אלוהים לא צריך להילחם בשטן. אני לא יודע אם, אם אתם אה, שמעתם אה, פעם אנשים שאומרים שצריך לנצח אותו וצריך אה, להילחם וצריך לעשות הכל, העם של אלוהים אף פעם לא צריך להילחם נגד השטן. זו המלחמה של אלוהים בו. אלוהים יכול לעשות זאת הרבה יותר טוב. הוא היחיד שבאמת יכול לטפל בו, נכון? אתם מאמינים בכך? לכן חזקיהו אסר על העם לדבר עם האויב בישעיהו פרק שלושים אנחנו חוזרים עכשיו לישעיהו שלושים לפרק שלנו תשימו לב מה כתוב שם ולכן יחכה אדוני לכנכם ולכן ירום לרחמכם כי אלוהים ישפט אדוני אשרי כל חוקי לו אוקיי מה זה המילה לחכות אוקיי לצפות אלוהים אומר ש הוא בעצם בזמן שלו ייתן לכם חנינה, יחון אתכם והוא ירחם עליכם אשרי כל אלה שמחכים לו כי עם בציון ישב בירושלים בכל לא תבכה, חנון יחנך לכל זעקתך כשומעו ענך מילים מאוד לא קלות להבנה בעברית ענך זה העינויים שלך, הזעקות שלך אלוהים שמוא, שומע את מה שקורה לך, ובסופו של דבר אתה לא תבכה. בפסוק עשרים כתוב, ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ. מה זה לחם צר ומים לחץ? בקושי. בקושי, נכון מאוד. לחם צר זה כמעט בלי אוכל וכמעט בלי מים, אוקיי? ולא ייחנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. ואוזנך תשמן הדבר מאחוריך לאמור זה הדרך, לכו בו, כי תאמינו וכי תסמילו. אלוהים מראה פה שהוא נמצא עם העם בכל צרה שבאה עליהם. הוא נמצא איתם, הוא שומע אותם. אנחנו פועלים ועובדים, אלוהים חי, חי ופועל. קשה לנו לראות את זה בחיי היומיום שלנו, מכיוון שאנחנו עסוקים מדי בניסיונות... להתפרנס, אס... לפתור בעיות בחיים שלנו, אולי <אז> <אז> לעמוד בציפיות של הבוס שלנו בעבודה, שהן לפעמים כל כך גבוהות, ומה שבטוח אף פעם לא נגמרות, <אז> הציפיות של האנשים מאיתנו. <אז> אלוהים אבל נמצא איתנו בכל הזמן הזה. <אז> העם של אלוהים לא נמצא מחוץ לצרות. אבל אלוהים נמצא איתם בזמן של הצרות. הם עוברים את הדברים הקשים עם אלוהים. אלוהים לא לוקח אותם, אומר, עכשיו יש צרות בעולם, אתם תעמדו בצד ואני אעשה. אתם תהיו הצ... בזמן של הצרות, שם אבל שם אני מבטיח לכם שאני אהיה איתכם. גם במצב של מצור, שם מה שם זה שם מצור? שיש אויב מסביב לעיר, נכון? אלוהים אומר פה בפסוקים שאנחנו שם קוראים. שם. גם במצב של מצור, כאשר אין מים ואין לחם, כמו בזמן שהאשורים צרו על העיר, אלוהים לא עזב אותם. למה הוא לא עזב אותם? פסוק עשרים מסביר מה הפסוק החצי השני של הפסוק, פסוק עשרים. החצי הראשון, אלוהים נותן להם לחם ומים מספיק בשביל להישרד, נכון? הם לא ימותו, לא יהיה להם שפע, אבל הם עדיין יחיו. אבל... פסוק עשרים בחצי השני שלו מסביר איך 20. זה יקרה. כתוב, <קנטוב> ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואים את מורך. מי הם המורים? אלו בעצם, המילה מורה כאן היא בעצם מראה על תפקיד שמישהו מקבל כדי להורות את הדרך. מוריך, אלה שמראים לך את הדרך, אלה שמלמדים אותך את הדרך. שמראים לך את הדרך הנכונה, תכף אנחנו נדבר על זה, תכף נדבר על זה. מי הם המורים? אלה שמראים לנו את הדרך. <אח> נשאל אתכם שאלה, מה ההבדל, מה ההבדל בין הדרך שהתייחס העם לירמיהו בשיעור הקודם, <אח> אוקיי? לדרך שבה <אח> המלך והעם התייחסו לישעיהו, מה ההבדל? <אח> יש הבדל, נכון? איך הפעם חזקיהו התייחס לנביא של אלוהים? הוא שמע בקולו. אוקיי, האם אוקיי. הוא ביקש ממנו הדרכה? יפה מאוד, אוקיי, הוא, הוא שמע בקולו. בקול. הוא עשה בדיוק מה שהנביא של אלוהים אמר לו. אוקיי. אוקיי. זה ההבדל. בשיעור הקודם אנחנו ראינו שהעם לא ראה, אפשר להגיד, את המורה, את זה שהראה את הדרך, לא ראה אותו בעיניים בכלל, אוקיי. לא ספר אותו. אלוהים ממליץ לעם לעשות את מה שעושה המלך חזקיהו לראות את מוריך זה לפנות אליהם זה לספור אותם בחיים שלך אתם יודעים שביהדות <אז> <אז> מקובל לפרש את הפסוק או שאתם לא יודעים <אז> ביהדות מקובל לפרש את הפסוק הזה שאומר שצריך לתלות תמונות של רבנים בבית כדי לראות את המורים שלך אבל ממש לראות אותם את הפנים שלהם והרבה מאוד, למשל חב"ד מאמינים שהפנים של הרבי המפורסם שלהם, רבי מלובביץ', הפנים שלו, הם, יש בהם ברכה מאוד מאוד גדולה בשביל הבית ומי שמסתכל עליהם נמנע ממנו הרצון לעשות חטא זאת אומרת, הוא, התמונה הזאת אמורה להיות ברכה מאוד מאוד גדולה בבית הזה אני רוצה לשאול אתכם, אם הייתה תמונה של ישוע, אתם הייתם תולים תמונה של ישוע המשיח בבית שלכם לברכה? האם יש ציווי כזה בכלל? כמובן שלא. ישוע הוא לא סתם מורה, נכון? אם הכתוב פה, לא ייכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך. אם זה היה נכון, אז ישוע היה אומר לתלמידים שלו, עכשיו אני עולה לשמיים, אבל אני רוצה שאת הציור שלי יהיה תמיד אצלכם בבית. שאתם תמיד תראו את הפנים שלי, 2005. האם ישוע היה צריך ד... להראות להם דבר כזה? לא, לא, כי אם הוא היה עונה את זה, הכל עולה נגד העם. בדיוק, נכון, נכון, נכון מאוד, כן. גם הפסוק הזה היה נכתב בזמן של ישעיה, אבל לא עם מצלמות בכלל. לא דיברו על מצלמות, יכול להיות גם ציור. בסדר, גם ציור זה לא מדויק. אולי לא מדויק, אבל זה יכול להיות אפילו אם זה לא מדויק רפליקה מסוימת. <עוד> ישוע <עוד> הוא המורה המושלם, נכון? ישוע הוא המורה שתמיד צריך להביט עליו, אבל להביט עליו באיזה צורה. ישוע הוא אמנם מודל לחיקוי, נכון? אנחנו צריכים לחקות אותו, <עוד> אבל אנחנו לא חייבים להסתכל על הפרצוף שלו בשביל לחקות אותו. <עוד> אנחנו בעצם צריכים לעשות את מה שהוא אומר ואת שהוא מדריך וללמוד ממה שהוא אומר Uh, ואת מה שאנחנו בעצם צריכים להחזיק בבית זה לא תמונה של ישוע, okay. אלא צריך להחזיק את הספר שהוא כתב, okay. את מה שבעצם אנחנו צריכים לדעת okay. בק... בקשר לישועה. Okay. Uh, okay. כמובן שכל אחד מאיתנו רוצה שהבן שלו okay. יהיה הדמות לחיקוי, אולי okay. uh, אם יש מישהו חשוב בחיים שלכם, okay. הייתם רוצים שהילדים שלכם יהיו כמו okay. אתם לדוגמה, okay. כמובן שאני לא כזה, אבל לא הייתם תולים תמונה שלי אצלכם בבית. כדי שאני אהיה מודל לחיקוי לילדים, כי לא צריך. מה הייתם עושים? הייתם שמים אולי דרשה שאני עשיתי, או איזה משהו, לא הייתם דווקא שמים תמונה שלי אצלכם בבית. אבל היום בישראל זה לא ככה. אני רוצה להביא לכם משהו שכתוב, הרבי הזה הוא נפטר לפני המון שנים, קוראים לו בבא סאלי. אני הכרתי כמה אנשים שהלכו עם תמונה שלו בכיס, והאמינו שהוא מציל אותם מהרבה בעיות, גם בעיות פרנסה, גם בריאות, גם דברים כאלה הולכים עם קמעות, עם הפנים שלו, וכל שנה יש הילולה בנתיבות של הבאבא סאלי, מה זה הילולה? שבזמן הזה ממש מהללים את הרב ומאמינים שהוא בעצם, הנשמה שלו יורדת בהילולה הזאת ונמצאת יחד איתה. מוכרים שמן שלו, מים שלו עם התמונה שלו על הבקבוק, מוכרים תמונות שלו אנשים רבים בישראל לא מודעים לעובדה שהם בעצם מתנהגים כמו קתולים אבל לחלוטין מי שבעצם מגיע ממדינות קתוליות יודע עד כמה המנהגים האלה הם רווחים אבל אנשים כמובן כמו שאנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים לא מודעים המציאות מדומה וממש לא רואים את זה נכון אז יש, אני מכיר, בדרך כלל אצל משפחות ממוצא מרוקאי יותר מקבלים את הרב הזה, את הבבא סאלי הם תולים את התמונה שלו, ולא רק את שלו, של רבנים אחרים אבל הם לוקחים את זה לפי הפסוק הזה שקראנו, והיו עיניך רואות את מוריך ולכן הם שמים את התמונות של הרבנים אני רוצה לשאול אתכם, בתקופה של הנביאים, אתם חושבים שהיה לאנשים בבית לציור של ישעיהו או, או של ירמיהו, אצלהם תלוי בסלון, אני לא חושב בכלל, זה, זה לא היה חלק מהתרבות אה, היהודית, לתלות תמונות של הנביאים <ע> המפורסמים, <ע> אני בטוח שבבא סאלי הוא לא יותר חשוב מישעיהו <ע> או <ע> ממשה רבנו, אז אנחנו, אז אנחנו לא רואים שום דוגמה בתנ״ך לכך שאדם צריך לשים תמונה של מישהו שהוא קדוש אצלו בבית, כן. נכון, כי אלוהים אמר, עצור לנו להזמין, לא תמונות, לא כתבים, לא פשוט אבל, נכון, נכון. אבל בוא, נמיח, בוא נשאל שאלה כזאת, האם אנחנו צריכים תמונה של אדם קדוש ככל שיהיה, כדי שאנחנו נפסיק לחטוא? האם אני צריך את התמונה שלו, באמת, בוא נחשוב בצורה רצינית, <אז> מה בעצם תורמת לי התמונה שתלויה על הקיר, של הפנים שלו? מדוע אני צריך לראות את הפנים שלו? כן. נכון, כי אין איש שלא יחטא, זה בתפילה של שלמה המלך על בית המקדש, הוא אומר אתה תפנה כי כולנו חוטאים אין איש של, שלא יחטא. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם מה רבנים אומרים על זה. גם הרב יפתח סופר מביא את האמרה, הוא עכשיו מביא מישעיהו. והיו עיניך רואות את מוריך, הוא מסביר. עכשיו הוא אומר, יש לי פירוש לפסוק הזה מישעיהו בדבר שבו האדם מסתכל, הוא נקשר אליו יותר. הוא אומר, אם אתה מסתכל על משהו בעיניים שלך, אתה נקשר אליו יותר. אוקיי, okay, נניח, uh, הבן איש חי כתב, זה עוד uh, מישהו קדוש, שכאשר אדם הולך לקברי צדיקים, זו עברה חמורה להתפלל שהצדיק עצמו יושיע אותו. אבל מותר להגיד לנשמת הצדיק, אתה מקורב לאלוהים יותר ממני. אתה הולך לקבר של הצדיק ואומר לו, לצדיק, שמע, אתה יותר קרוב מאלוהים ממני. איך? הוא נס. לא, הוא יותר קרוב. אוקיי, זה מה שהרב פה, הרב יפתח, הרב יפתח אומר, תתפלל אליו שהוא יעזור לי. הוא בהתאמה, ואז הוא אומר, עכשיו אנחנו עושים השוואה, בהתאמה, משהו שמתאים. בהתאמה, כשרואים תמונה, פה באדום, כשרואים תמונה של צדיק, זה מקרב את האדם קצת יותר לקדוש ברוך הוא. יש בזה משהו. אז יש לזה משהו אתה אומר, איך? תשמע, כשאתה רואה את התמונה הזאת בבית, אתה נכנס כל יום, פותח את הדלת ואתה רואה את זה, אתה אומר, אולי אני אהיה כזה. אולי מה אני... אולי אני אתקרב לקדוש ברוך הוא. אוקיי. בגלל התמונה? בזכות התמונה? כאילו, נותן לי כאילו... עסקונת. תשמע, הנה, זה אבל דווקא תמונה, אני אגיד לך למה. מה שאתה אומר זה נכון, אבל אני אגיד לכם מה אנחנו עושים בבית. אנחנו קונים פסוקים. כשבן אדם יכנס אלינו הביתה והוא רואה את פסוק ממה שאלוהים אומר, אני אקח אותו כפסוק אחד אלו. האם באמת כשאתה מסתכל על פנים של אדם, אתה באמת מתקרב לאלוהים? זאת השאלה שלי. אני לא יכול להגיד לך, אז אני מסביר לך. לדעתי זה לא דרך שאלוהים בחר. זה עניין של התלהבות, זה עניין של תזכור. זה חשוב, להאמין בקדוש ברוך הוא וללכת עם קדוש ברוך הוא. אבל אתה צריך את התמונה הזאת כדי להזכיר לך? לא כולם? לא מושלמים ובימילים ששום תמונה ושום דבר אחר לא יכול לקרב אותי לקדוש ברוך הוא מבנה את דבר ברוך אוקיי, אז מה אתה בעצם רוצה להגיד? יש כאלה שצריכים את זה. את התמונה? כן. אוקיי, מה את אומרת? במקרה זה הבבא סאלי, מחר אני יושב בבית החדש שאני הולך לסיר. אתה יודע מה, אז... רגע, את התמונה שלך. כן, אני לא יכול להיכנס. אוקיי. כן, דברי. אלף וית אומרת שאננו, אם כל יום אננו נסתכלים בדמיון על ישוע, על החיים שלו, על מה... הוא עשה, אנחנו נלמד ואנחנו נתקרב. למה, למה כן, למה כן נתקרב? כי יש לו כוח, הוא חי. Mm -hmm. ולומד, mm -hmm. נכון. על, על, על, על, יש סיבה על הקרבה. אוקיי. Okay. זאת אומרת שתמונה של יהושע זה בסדר. לא, תמונה של יהושע. לא, לא, לא, אין, אין תמונה של יהושע. מה שאתה קורא עליו פה, אתה מתאמין עליו. אבל אם אני עושה תמונה של יהושע בבית, מה זה אומר? אתה לא צריך. לא אתה צריך לקחת את זה. את זה התמונה של יהושע. זה צריך להיות התמונה שלך בבית. ומה זה תמונה? לא משהו ששמים על הקיר, אלא משהו שלוקחים בידיים וקוראים. ומשהו שלא... ומי מלבר עליך, בטח, מלבר, בכוח. הקדושה בעצם של האנשים האלה, לפי האמונה היהודית, היא בעצם עושה את ההבדל. האנשים האלה הם אמורים להיות קדושים, שונים משאר בני האדם. ולכן כשאתה מסתכל עליהם בעצם אז החיים שלך משתנים בהתאם, הם הופכים להיות המודל לחיקוי שלך. אתם רק עדו"ל, אם הקדושים מלאים בכל מקום. עכשיו אני רוצה, רגע, בואו תשימו לב בעצם להסביר את הפסוק הזה לפי מה שקשור לפרק שאנחנו קוראים. אנחנו קוראים בישעיהו שלושים פסוק עשרים okay. ולא ייחנף עוד מורך ויהיו עיניך רואות את מורך אנשים שמתרגמים את זה לכך לתלות תמונה בבית הם חוטאים לטקסט עצמו okay. אני רוצה שנזכור okay. בעצם okay. Uh, על מה שאנחנו קוראים פה על המושג לראות okay. Uh, okay. כשאתם באמת תיקחו את מה שהנביאים אומרים לכם לעשות okay. ותעשו את מה שהם אומרים אז מה יקרה לעיניים שלכם? אתם תוכלו לראות. מה יהיה לאוזניים שלכם? אתם תוכלו לשמוע. לעומת מה שכתוב בישעיהו 29, שמה שאלוהים אומר, נסח עליכם אדוני רוח תרדמה ויעצמת עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החוסים כיסה. כשאתם פניתם לנביאים אחרים, מה קרה לעיניים שלכם? אתם הייתם סגורים, אתם לא ראיתם. אבל בעצם כשאתם פונים לנביאים של אלוהים אתם יכולים כבר לראות, אז אתם יכולים לראות בעצם את ההקשר בישעיהו שלושים לעובדה שהנביאים של אלוהים לא חייבים יותר להסתתר. מה זה לא ייכנף עוד מורך? מה זה ייכנף? המילה הזאת ייכנף, זה יהיה מתחת לכנפיים. אוקיי, שבתנ"ך כשאתם קוראים שמישהו צריך להיות תחת כנפיים, סימן שהוא צריך למצוא מחסה, להסתתר, שלא ייפגע. אז כאן כתוב, הם כבר לא צריכים להסתתר, כי אתה לא רוצה לפגוע בהם. אתם זוכרים מה שהם עשו לירמיהו? רצו לפגוע בו, נכון? הנביאים לא היו פופולריים. אלה שפגעו בהם בעצם היו... לא רצו לראות אותם. הם היו חרשים למה שהם אמרו. נכון מאוד. נביאי שקר שהעם האמין ולא האמין לנביאים של אלוהים. הפירוש של הפסוק הזה מצביע שהנביא לא יצטרך להסתתר מהעם שרוצה לפגוע בו הוא לא יצטרך להיחנף מפניהם והתוצאה מה תהיה? התוצאה תהיה שהדרכת אלוהים תהיה איתם הנה זאת התוצאה לכל כיוון שהם יצטרכו ללכת בפסוק 21 תשימו לב פסוק 21 לכל כיוון שהם ללכת אלוהים יפנה אותם לשם או לימין או לשמאל הנביא ידריך את העם והם יעשו את מה שהוא אומר להבדיל ממה שלמדנו בשבוע שעבר על ירמיהו הנביא ויקח חזקיהו את הספרים אנחנו ממשיכים בפרק 19 את הספרים מיד המלאכים ויקראם ויעל בית אדוני ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני שימו לב עכשיו לתפילה של חזקיהו לפני אלוהים ויתפלל חזקיהו לפני אדוני ויאמר אדוני אלוהי ישראל יושב הכרובים אתה אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את השמיים ואת הארץ התה אדוני אוזנך ושמע פקח אדוני עיניך ויראה ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלוהים חי אמנם אדוני החריבו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם ונתנו את אלוהיהם באש כי לא אלוהים המה כי מעשה ידי אדם עץ ואבן ויעבדום ואתה אדוני אלוהינו הושיענו נא מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה אדוני אלוהים לבדך. אתם שמים לב איזה ביטחון יש לחזקיהו באלוהים למרות הכוח הגדול של אשור חזקיהו בכלל לא סופר אותם הוא יודע מי אל מי הם בעצם יוצאים נגד הם יודעים את מי בעצם סליחה, יש... אה, נו. חזקיהו יודע בדיוק בפני מי הם עומדים, בפני מי אשור עובדים, אבל הם כמובן שהם לא יודעים. המוטיבציה של התפילה של חזקיהו זה שהישועה של אלוהים תהיה גלויה למי? לכל הממלכות, נכון? אנחנו קוראים את זה לפסוק 19. ידעו כל ממלכות הארץ כי אתה אדוני אלוהים לבדך. זה בהתאם לתוכנית של אלוהים. עכשיו אתם רואים, המלך חזקיהו מקבל את התוכנית של אלוהים בעיניים פתוחות לחלוטין. הוא ממש מבין את התוכנית של אלוהים. אתם שמים לב שבתוך הלב של חזקיהו אפילו אין שנאה לאשורים. הוא אומר שידעו כולם שאתה אלוהים. וזה באמת המוטיבציה האמיתית שצריכה להיות. האשורים לא צריכים לסמוך על האלילים שלהם, שלא יצילו אותם, אלא רק על אלוהי ישראל, בורא שמים וארץ. תשימו לב לתשובה של הנביא ישעיהו למלך, וישלח ישעיהו בן עמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר אלוהי ישראל, אשר התפללת אליי, אל סנחריב מלך אשור, שמעתי. זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו. בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון, אחריך ראש הניע בת ירושלים. פסוק 22, הוא אומר לסנחריב, את מי חרפת והגידפת? על מי הרמת קול? על מי ירימות קול ותישא מרום עיניך על קדוש ישראל? איזה צורה אלוהים מדבר אליו? אלוהים מראה למלך אשור את המציאות השקרית, שבעצם המציאות הזאת לא מראה את הדרך שאלוהים רוצה שהם ילכו. הדרך של אמונה וביטחון okay. של המלך חזקיהו, okay. הדרך שהשליח שה... של המלך לעג, okay. על מי אתם בוטחים? Okay. על אלוהים שיציל אתכם? Okay. כאן אנחנו רואים את התשובה של הנביא. Okay. מלך אשור, okay. האמת היא כמו גוליית, גם בזמנו, לא מבין בפני okay. מה הוא עומד, okay. ואלוהים מחזק את האמונה של חזקיהו okay. ואת הביטחון בו. Okay. באותה המידה הוא מדגיש את העימות הגדול בינו לבין השטן, ש... מיוצג פה על ידי המלך אשור. אלוהים מוריד את המסכה של הכוח של האשורים. הם בעצמם עובדי אלילים שבוטחים באלים שלהם ודוחים ומגדפים את אלוהי השמיים. ואז הוא אומר לו, על מי אתה מרים את הקול שלך? את מי אתה מקלל? אתה מעז להרים את העיניים שלך עליי? אתה יודע איזה אלוהים עומד מולך? אני אלוהי חזקיהו שבוטח בי. במלכים ב' 32-34 אנחנו קוראים לכן כה אמר אדוני אל מלך אשור לא יבוא אל העיר הזאת לא יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפוך עליה סוללה בדרך אשר יבוא בה ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי הסמכות של אלוהים פועלת לקיים את הרצון של אלוהים ו... אין שום צבא שבעולם שיכול לנצח את אלוהים. המלך האשורי, שימו לב, סבל מאותה בעיה של מציאות מדומה שסבל ממנה עם ישראל. הם דחו את ירמיהו, כמו שאשור דחו את מה שישעיהו אמר. אותו דבר. המלך האשורי לא מבין לפני מי הוא עומד. אלוהים קובע דרך הנביא ישעיהו את מהלך העניינים. שימו לב מה קורה פה. אלוהים קובע מה שיהיה, הוא לא מחכה שדברים יקרו, הוא בעצם הדברים שקורים הם תוכנית של אלוהים ש, שנקבעת על ידו. למלך אלוהים אומר אין שום רשות לפגוע בירושלים, אבל באיזה צורה? הוא אפילו לא יראה חץ אחד ממיליוני החצים שיש לו, אוקיי? צבא של כמה מאות אלפים לא יירא אפילו חץ אחד מתוך החצים שיש להם. הוא לא יצליח לעשות שום דבר כדי לכבוש את העיר. ההגנה של העיר היא לא החומות שלה אלא אלוהי ישראל. זה המסר של הנביא ישעיהו. אלוהים יוצא למלחמה במלך אשורי, מלך יוה, מלא יוהרה, מלך ארגנט, שהוא בעצם Eh, חמוש בצבא מאוד גדול, אלוהים יוצא נגדו חמוש במלאך אחד. <אח> הוא יוצא למלחמה נגד הצבא הגדול והחזק הזה חמוש במלאך אחד, <אח> מתוך המיליארדים של המצ... <אח> אין סוף המלאכים שיש לו. אנחנו ממשיכים לקרוא פסוק שלושים וחמש, ויהי בלילה יהוא, בלילה ההוא ויצא מלאך אדוני וייך במחנה אשור מאה שמונים וחמישה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם בגרים מתים סנחריב מתעורר בבוקר רק כדי לגלות שהצבא הגדול שהוא סומך עליו הושמד <הוא> כליל <ח> כל הכוח שהוא סמך עליו לא היה קיים יותר הצבא לא היה יותר הצבא הזה לא היה יותר מאשר אשליה של כוח אומלל וחסר כל סיכוי לעמוד מול אלוהי ישראל. כמה כוח זה נותן לאמונה שלנו, שעושה מצמרמורת עכשיו לחשוב על איזה אלוהים אני עובד. ממש מדהים. כל הצבא הזה, לעמוד מול אלוהי ישראל, אגב, באופן אירוני, כל נשמת אדם בידיו. כל נשמת אדם בידיו. איזה צבא הכל כך גדול. מה היה חסר לסנחריב? מה היה חסר לבני ישראל שהחליטו לרדת למצרים? הייתה חסרה להם הנוכחות של אלוהים בחיים שלהם. אלוהים בחר בנביאים שלו, המוריך, אלה שמדריכים אותך. הם היו בעצם אלה שמביאים את האור, את הידע, את החוכמה של אלוהים אל העם, ואומרים להם, תיקחו, אלוהים שלח אותי אליכם. <אז> זה <אז> מה שאני רוצה לתת לכם. זאת האמת, תלכו לפי האמת הזאת, או שמאלה או ימינה, אתם תשמעו קול מאחוריכם אומר לכם ללכת בדרך הזאת. אלוהים עושה את זה גם היום, אמן. אמן? אין לנו על מי לסמוך אלא רק על אבינו שבשמיים, אנחנו נתפלל היום הרבה מאוד בשביל נטע, כי זה האלוהים שיציל אותה, זה האלוהים שיציל אותה, אלוהים שנשמט כל אדם בידיו ושומע תפילה. אלוהים כל יכול, אלוהים שברא את העולם ואלוהים שאוהב אה, את כל אה, מי שפונה אליו ורוצה את הנוכחות שלו. אין לנו על מי לסמוך רק על אבינו שבשמיים. הוא אינו זקוק לכוח אנושי כדי להושיע. אה, אה, אתם יודעים מה קרה בסופו של דבר לסנחריב? אה, הילדים שלו אה. רצחו אותו במקדש של האליל שהוא הלך להשתחוות אליו. האליל שלו לא הצליח להציל אפילו את המלך. הילדים של סנחריב רצחו אותו. הילדים שלו, הבנים שלו הרגו אותו. בסוף הפרק. בסוף הפרק. סוף פרק שלושים. עכשיו אנחנו מסיימים את הפרק. אנחנו מסיימים היום את השיעור בסוף הפרק, זה שלושים. הנה שם אדוני בא ממרחק, בוער אפו וכבד, משאה שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אוכלת, ורוחו כנחש שוטף עד צוואר יחצה, להנפת גויים בנפת שווא, ורסן מטעה על לחיי עמים. השיר יהיה לכם כליל, התקדש חג ושמחת לבב, כי הולך בחליל לבוא בהר אדוני אל צור ישראל. והשמיע אדוני את הוד קולו ונחת זרועו יראה בזעף, אף ולהבה, ולהב אש אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד כי מכל אדוני יחת אשור אתם שמים לב הפרק הזה ממש מתאר בדיוק את מה שקרה לאשור והיה כל מעבר מוטה מוסדה אשר יניח אדוני עליו בתופים ובכינורות ובמלחמות תנופה נלחם בם כי ערוך מאתמול תפתה גם היא למלך הוכן העמיק הרחב מדורתה אש ועצים, הרבה נשמת אדוני כנחל גופרית בוערה בה. מאה שמונים וחמש אלף גוויות לא היו יכולות להישאר, כי אחרת זה היה גורם למחלות. הכל היה צריך לעלות באש. וכאן בנבואה הזאת אנחנו רואים שמה שהנביא מכין לכל הכוח הגדול הזה שנקרא אשור, בעצם יישרף אה, באש. סוף פרק שלושים הוא הנבואה של ישעיהו על סנחריב והצבא שלו. הביטחון של חזקיהו לא היה בנוי על מה שהוא הרגיש אלא על מה שהוא ידע. הביטחון של סנחריב לא היה בנוי על מה שהוא ידע אלא על מה שהוא הרגיש וזה ההבדל הגדול מאוד שאנחנו אנשים של אלוהים אנחנו לא חיים על פי מה שאנחנו מרגישים. האויב מפחיד אותנו לפעמים אנחנו פוחדים אבל אנחנו לא חיים על פי הרגשות שלנו, אלא על פי מה שאנחנו יודעים על ההבטחות של אלוהים. לעומת הנביא, לעומת הביטחון של המלך האשורי, הנביא ישעיהו מביא את הדברי נחמה והביטחון מאלוהים, שאינו רק מדבר אלא גם עושה. היום אנחנו בחלק האחרון של השיעור בישעיהו שלושים, אנחנו ראינו בבירור את הלקחים שאפשר להפיק מהפרקים האלה, פרק שלושים ושלושים ואחד, הביטחון בדבר אדוני הוא הדרך היחידה שאנחנו יכולים להינצל. ואני חייב להגיד לכם שיש כל כך הרבה דברים בעולם הזה שאנחנו צריכים להינצל מפניהם, שהביטחון שלנו באלוהים צריך להיות לפחות כמו של חזקיהו. דחיית דבר אדוני היא בחירה באשור ובמצרים, או במילים אחרות, באלילים שלהם. שאינם יכולים להציל. אם יש מצב בחיים שלכם שאתם דוחים את מה שאלוהים אומר, את מה שהנביאים אומרים, תחשבו על זה, תחשבו על הסיפורים שאנחנו קראנו, תחשבו על שתי הדוגמאות של ירמיהו ושל ישעיהו, של חזקיהו ושל העם אה, שהתנגד לירמיהו, ותעשו את ההחלטות שלכם בחיים. האם לדבר אלוהים אה, אנחנו צריכים להתנגד ולמרוד, או לקבל. וזה כבר החלטה שאנחנו צריכים uh, לעשות. שאלוהים יברך אותנו שהשיעור הזה שלמדנו על הביטחון חסר הפשרות באלוהים, וזאת גם התפילה שלי, תהיה חלק מהכוח שיהיה לנו כדי באמת לרומם ולפאר את השם שלו בעולם. אמן. בוא נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך. בעלה. הדברים שאנחנו שמענו, כי אנחנו רואים, אבא, כמה חשוב שאנחנו רק בך. והביטחון שלנו בך, אבא, הוא בכך שאנחנו מקבלים את מה שאתה אומר. ואנחנו מודים לך על הנביאים שהביאו את המילים אלינו, אבא, רק עליך. ואנחנו מקבלים רק את הכוח ממך, כי אנחנו לא יכולים לסמוך על שום דבר בעולם הזה חוץ מאשר עליך. והיום הזה, אבא, אתה הבאת את התפארת שלך דרך הסיפורים על... חזקיהו ועל הדרך שהוא בטח בך ואני מתפלל שהביטחון בך יהיה דבר שכל אחד מחברי הקהילה שלנו יהיה בו וכל אחד מחברי הקהילה יקדיש את הזמן שלו ואת הכוח שלו ואת המשאבים שלו ואת כל מה שקיבל ממך יקדיש אותם אבא אליך תברך אותנו אבא היום הזה אנחנו רוצים להמשיך ולהתפלל בשביל נטע אנחנו מודים לך אבא שאנחנו שומעים שהמצב שלה משתפר, תברך אותה, תברך אבא את המשפחה שלה, ואנחנו אבא מחכים ליום הזה שאנחנו נוכל להביט בפנים שלה ולהגיד אלוהים הציל אותך ואלוהים הביא אותך עד עכשיו ואנחנו מתפללים שתהיה חלק ממלכות אלוהים. אנחנו מבקשים את זה למען שמך ולמען התפארת שלך בשם היקר של ישוע המשיח, אמן ואמן.